Nagyon szép jó estét kívánunk mindenkinek, ez itt a Demokrácia RT. Ma az utolsó nap, amikor Puzsier Róbert nincs a stúdióba, aztán egészen évvégéig egészen biztosan lesz. A 0630 3030 30 es most lehet, hogy egyel több 30-as mondtam, de isszerű keretek között gépejétek a 30-asokat, tehát a 0630 30 30 es SMS számon továbbra is elérhetőek vagyunk. A stúdióba itt van a magyar globalizáció kritika legelvakult és legelkötelezettebb képviselője Magyar Dávid is természetesen Köszönöm, hiszen hogy két van. Így hívsz. Hát hogy hívjanak? Nem tudom, egyszerűen magyar, Dávid. Tehát én nem vagyok egy, bokszoló, aki, egy profi boxoló, akit a ringbe, amikor szólítanak, akkor az összes címét elsorolják, amire életében addig szerte. Dávid, csak egy profi boxolót azt az emberekbe tudják. <gül> Vannak olyan profi boxolók, akiknek halljuk a nevét, Bohamed Ali, és akkor pontosan tudjuk, hogy kicsoda, meg micsoda, van kontextus. És ilyen ezt akarod mondani. De, e, és te nem, de nem <gül> el kell mondani azokat a szigorú tényeket, amik... E, Amiknek felesem igaz, sőt, az egy tizedesem. Ja, az, az, azon gondolkodtam, most olvastam a e, valamelyik internetes portálon, hogy e, a gyurcsánykönyvéből 45 ezer darabot adtak el, amit 13 millió forintos e, profitot hozott a kiadónak. Egy 45 ezer ment el a gyurcsánykönyvéből, azért az kemény. Hát most mit lehet tenni? Ennyire fontos ember számunkra. De szerint ez a szép irodalom megy el ennyiben? Tán, ők ők egy kizárt, verses kizárt. Ezt teljesen kizártnak tartom. De mondjuk a gyurcsány valószínűleg mondjuk a Legjobb húsz költőnek a uh összpéldány számára. Ez egy egész életműveket ver, igen. <gül> <gül> Jó, de az igazság, hogy Gyurcs Ferenc ezzel az impozáns 45 ezeres szá számmal és 13 millió forintos profita, ami igazából a lényeg, természetesen csak második, hiszen az ellenzék vezére Orbán Viktor fő utcáján címmel megjelent beszédgyűjteménye, tehát ami csak egy beszédgyűjtemény, az 18 milcsit hozott a konyhára. És melyik mennyibe kerül Tudjuk, a kiskeráruk keráruk érdekelne engem. Hú, ne, nem, nem. Tehát hogy mennyire értékeli magát a, a két szerző? Egy másodperc. Most megpróbálom neked mindjárt megkeresni. Hát az az igazság, hogy mind a most itt van előttem mind a két terméknek, akár a szövetség című Orbán Viktor DVD-nek, akár a gyúrcsánykönyvnek a hirdetése, és a gyúrcsánykönyv 1450, csak nagyon pici a, betőkkel volt írva. Elég olcsónak való, tűnik. Az Orbán DVD, meg én valami, valami 2500-ra emlékszem. És épp azon gondolkodtam, hogy biztos, hogy egy csomó olyan ember van, aki a karácsai falá gyúcsány vagy Orbán könyvet akar lerakni, és ezeket a... Az... De hányan vannak, akik szeretnék ezt ott találni? <gül> sajnos sokan. Gyere, hogy sajnos sokan. Ugye ez valószínűleg egy jó ajándék, és ezt a 13 millió forintos profit, meg 18 millió forintos profit, amiben így vetekszenek egymással, bár, bár Gyurcsány Ferenc esetében a kiadó azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenc a cégnél hagyta a profitot. Tehát, hogy ezt nem igazán értem, hogy mit Hogy a bóra valóval ő nem szokott foglalkozni. Ja, hogy, hogy ez kicsi volt ez a 13 is, és nem is nyújt le, érte? De az egyik, ez a másik pedig az, hogy egy olyan nagyszerű ember, ezt mindenki ismeri, tehát nem is sem is kell, hogy ezt külön magyarázzam. Olyan nagyszerű ember, hogy ő, ő egyszerűen megtart meg, megengedi, hogy, hogy ezt utána a, a nép, a közösség használja fel, ezt a 13 millió forintot, 13 ilyen szerencsés szám. Neki ezzel nem nincsen dolga, hiszen ő értünk van, tehát ő nem ön csinálja ezt. Jó, hát a Réva András egészen pontosan, pontosan, ő ennek a napvilág kiadónak, amelyik az Útközben című bestsellert uh, kiadta, az igazgató, hogy ő azt mondta, hogy a kormányfő a profitót a kiadónál hagyta. Ez igazából azért nagyon sok mindent jelenthet, és nagyon sok mindent elárult. Azt is, is jelenthet, hogy a saját kiadójáról van szó? Hát az is, jelent, az is jelent, hogy a saját kiadójáról van szó. Elvileg egy normális piacgazdaságban ugye a profit az az, az összeg, ami a kiadónál marad, miután kifizette az államot, miután kifizette a szerzői hodoráriumokat, a nyomdaköltséget, és akkor marad egy összeg, és azt nevezik profitnak. Nyugat-Európában, kapitalizmusban, Magyarországon, hat kapitalizmusban, hat kapitalizmusban, hat kapitalizmusban és itt a kiadó vezetője így azt mondja, hogy hát ott hagy találunk a profitot, mert igazából az állam bármikor belegyúlhat bármelyik vállalkozó zsebébe az apeken keresztül, és mindenfajta különösebb bírósági engedély nélkül lehet záraltatni, számlákat le lehet emelni vélt vagy valós apekes tartozásokat, és akkor ő már csak ilyen finoman meri megfogalmazni mm -hmm. a helyzetet, hogy hát a profitot egy Egyelőre ott hagyta. De különben lehet, hogy ebbe a profitban nincs is benne Gyurcsány Ferenc honoráriuma, hanem ennyi ennyit az irányos vállalkozó. hogy ez már az, az után van. Tehát ő már megkapta. Minden Orbánnak az biztos azt, azt írják, hogy 18 misit hozott a, a, a könyv, és most jelent meg a DVD, Miután, hát itt, itt van a karácsonyi bevásárlás, és az iszonyatos láz, és, és ez két remek ajándéknak tartom én a magam részéről. Akár ugyanannak az embernek is lehet mindkettőt adni, szerintem nem fog megsértődni. Hát úgy nem remek ajándék, úgy, úgy, úgy remek ajándék, hogy a fanatikusoknak, hogy, hogy gyorsan, amit a kiadó fontosnak, fontosnak lát, azt én is ismertetem, a napvilág kiadó azt tudatja velünk, hogy elkészült az Útközben című könyvének utána nyomtatása, és a kiadó már be is szállította az új könyveket, így a könyv újra rendelhető, ami hát azt jelenti, hogy minden egyes darab elfogyott, most végre uh, van lehetőség, tehát hogy egy, uh, mindenképpen egy unikumot tesz a karácsonyfa alá, aki, aki leteszi, hiszen nem csak arról van szó, hogy egy olyan, olyan uh, nagyívű politikai pályának az összegzése, ami hát mennyi? Három hónapos sportminiszterségből kötött ki a miniszter előtt? elég meredeken ívet. Jaj, hát íve az van, tehát tartalma és mélysége az uh, még vita tárgya, de ezt, ezt nem mi fogjuk eldönteni egyszerű primitív uh, állampolgárok, hanem majd száz év múlva a történészek, és gy gyorsan uh, elolvasom, hogy mi az, amit uh, fontos tudnunk erről a könyvről, mi, mi az, amit a könyv magáról állít. Ezt uh, különben gyócsány Ferenc maga fogalmazza. Mindenkinek joga van tudni, hogy mit gondolok nagy közös történetünkről, az életünkről, Magyarországról. Hogyan látom az előttünk álló kihívásokat és lehetőségeket. Ha pedig önöknek joguk van mindezt tudni, akkor ne. Nekem demokratikus politikusnak kötelességem ezt elmondani. Egyértelműen, szembesíthetően vitára készem. És csak az igazat, ugye? Csak is az igazat. Tehát ő azt mondja, hogy önöknek magyar állapot, még ezt az összödi beszéd előtt írtak különbe, e, tehát el, ebben még nem szerepelnek akkor olyan gondolatok, hogy talán igaz, vagy talán nem igaz, amit leírt. Nézd, ez az összödi beszéd előtt is igaz ez az állítás, és az összödi beszéd után is. És utána volt az a pillanatnyi, amikor meg, megbomlott tér és időnek az egysége, <gül> <gül> ez volt maga az amikor ez hirtelen nem volt igaz, de utána meg annál igazabb lett, mint amennyire nem volt igazabb összödön, hiszen hiszen azóta most már tudjuk, hogy most már, kö, most már bátorság kérdése is, hogy igazat mondjunk. Tehát, hogyha önök úgy gondolják, hogy joguk van arról tudni, hogy mit gondol a miniszterelnök, a miniszterelnök úgy gondolja, hogy magunknak joguk van, ha önök úgy gondolják, hogy meghallgatják az ő beszámolóját, akkor ajándékozzák ezt a könyvet, vagy vegyék meg saját maguknak. Orbán Viktor dvd ját hát... De, de, de, azért azért el, elmögött van egy, van egy utalás arra, hogy ők már egy másik Magyarországban, egy új Magyarországban, egy fejlettebb, egy modern Magyarországban gondolkodnak, ahol DVD-t ajándékoznak egymásnak az emberek. Hát szerintem az, hogy igazából most ha nem jött össze az új kö, tehát jött a karácsony, azért valamit ki kell adni, tehát... És én... hozod, egy DVD hamarabb kijött, mint, te, mint lesz, le kellett volna gépelni ugyanezeket a szövegeket? De azokat a szövegeket, már egyszer legépelték. Hát abból lett a könyv, ami hozott 18 milliót, van egy jó prosperáló üzleti vállalkozás, és karácsony előtt azt pontosan tudjuk, hogy, hogy lépni kell. És, és Ráadásul azt is tudjuk, hogy bármit el lehet adni karácsonykor. És akkor, hát, hogyha, ha már elmondtam Gyurcsányi Ferenc könyvének az ajánlóját, akkor a kicsit Ként hosszabb Orbáni ajánlót is elmondom. Itt Orbán Viktor viszont nem egyes személyes első személyben szól, hanem a, aki... És szóra, ezt a dvd mert? Hát aki szerkeszti ezt a DVD-t, egy nagyon korrekt és kiegyensúlyozott, uh, hát azt hiszem, hogy még a legelkötelezettebb baloldali és Orbán gyűlölő számára is. Uh, az most Robi véleményére. Uh, uh, Orbán uh, gyűlölő számára is nagyon elfogadható módon van az ajánlás, hát hallgassuk meg. Az ezredforduló legdinamikusabb és legmarkánsabb politikusa Orbán Viktor. Gondolom Magyarországon, de, de lehet, hogy. Lehet, hogy az egész világon ez erre nem tér ki a szerző. Egy pillanat alatt magára vonta a figyelmet a Vult 180-as éveinek végén. Ellenzékben, kormányon is újra Ellenzékben fokról-fokra emelkedik kipolitikus társai közül. Zé, ez figyeled? Tehát, hogy, hogy ellenzékben is fokról-fokra emelkedett ki, kormányon is fokról-fokra emelkedett ki, ellenzékben, ki, de ellenzékben meg, meg, megint rárakott. Tehát, ugye ez félelmetes. És ide ma, ma is a szerző, hogy nem túlzás azt állítani, hogy a diktatúrából vissza-vissza kigyógyuló, mai Magyarország leg, legjelentősebb alakja. Ugyanakkor derűsen könnyed, kellemes humorú egyéniség, akit nem torzítás sem a hatalom, sem annak időleges oh. elvesztése. Oh. Oh. Időleges elvesztése. Hú, de, de komolyan, hogyan, hogyan lehet Orbán Vígtat ilyen tisztán, és... és... Tisztán, de egy egyszerűen egy nem egy Ennyire korrekt tudományos alapokra helyezett Orbán de igen. gondolsz? Én, én azt gondoltam, hogy Ormán Viktor személy azért megosztja a társadalmat, és vagy ellenséges érzelmeket, vagy barátiakat e, e, e, vált ki, de, de, de hogy ilyen objektivitásra képes, Ez valóban objektív volt? <laughs> Újraolvasva szavait? Biztos, hogy az. Akkor a filmben látható is olykor, időben egymástól távol eső beszédek, gondolati egysége, lelki és szellemi tisztaság, Magával ragadja a nézőt. Üdítő élmény, amely erőt és reményt ad a kor észbontó politikai hazugságaival való szembenézéshez. Jó, én nekem nagyon tetszik mindkét ajánló. A magam részéről egyikkel sem fogom beszennyezni a karácsonyomat, az biztos, de másnak sem kívánom. A megszorító intézkedések ellenére soha nem látott magasságokba csapott Magyarországon a karácsonyi bevásárlási láz. A tavalyi 70-80 milliárdos karácsonyi költés után idén jóval többet hagyhatunk az áruházak kasszáinál karácsony előtt. Már az előzetes adatok így többek között a TNS közelmúltban publikált felmérése is azt mutatta, hogy az embereknek nem szegi kedvét karácsony előtt a gazdasági kilátások várható romlása, a piac kutató adatai szerint ugyanis alig negyedik sporol az idén az ünnepi kiadásokon. A várakozásokat az aranyvasárnapi tömeg megerül. A kereskedők szerint rekordévet zárhatnak idén decemberben. Vámos Györgynek az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárának prognózisa szerint a tavalyi 70-80 milliárd forint után az idén 100 milliárdot költhetünk karácsonykor. A szakemberek szerint a magyarok fejenként 30 ezer forintot adnak ki az ünnepi meglepetésekre. A költés jelentős része hitel, a többség a tavalyinál nagyobb összeget, mint egy 80 ezer forintot vesz fel. A kereskedők szerint az elektronikai cikkek viszik a prímet. Az LCD és a plazma plazmatévék mellett az MP3-as és MP4-es, illetve DVD-lejátszók iránt a legnagyobb a kereslet. Nagy a jólét, fogalmazta én, meg egyszer egy sportminisztár. Én, én, én már arra gondolok, hogy itt az emberek a halára készülnek. Tehát ez, a, ez amikor tudod, szokták így mondani, hogy valakinek megmondják, hogy van még mondjuk két hete, mert, mert Rákos, akkor így elutazza az utolsó filérjeit is, és, és éli az életet, és boldog. Szerintem most is itt, itt is ez van. Az emberek tudják, hogy nem fogják tudni kifizetni a január februári gázszámlát, úgyhogy akkor most már húzzunk bele, legalább legyen egy jó karácsonyunk utoljára ez, ebben a síralomvölgyben. Na jó, de látod, hogy viszont olyan termékeket lesznek amiket, mert hogyha arra célzol, ah, hogy ez ugye, egy olyan hát, típusú... Hosszú távon gondolkodnak, meg, tehát megveszik a legújabb divat szerinti plazma tévét? Hát, plazma tévé, dv, most egy dvd lejátszott, az ember nem egy hétre lesz, tehát hogy itt nem hát arról évesz, van hogy szó... Egy évre gyártják őket, tehát már nem is bírnának többet egy évnél ezek a termékek. Itt nem arról van szó, mert amiről te beszélsz, az az nak a vége, ugye, amikor a... a, a hogy nevezik őket, mi, milyen nemesek, ezek a... Két szírva fels? Na hát, ezek, ezek ugye, ezek a le, lecsúszott nemesek. A, a gentrik? Igen, hogy ugye, ugye a gentry felgyújtja a, a végén a házát, meg így elpusztítja végül is mindent, ami van egy utolsó nagy háromnapos dínomdánom végén, mert már tudja, hogy így közel a vég, és így nagyjából így átlépet rajta minden. Azért itt, itt nem erről van szó, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy, hogy, hogy az emberek, olyan szinten ostobák és olyan szinten manipulálhatóak reklámokkal, tehát hogy elképesztő felvenni havi 80-90, felvenni 80-90 forintokat azért, hogy legyen egy plazma plazmatévénk, vagy hogy legyen egy új DVD lejátszónk, vagy egy új MP3 lejátszónk. Okay. Amikor ráadásul így um, hónapok múlva elértéktelenednek, tehát egyáltalán nem egy olyan dolog, amibe úgy jó befektetni a pénzt, ha már mondjuk mindenképpen. De nem egy szükséglet, de hát ez. Hát egy meg az a Ez meg a másik. Mert, hogy... mert jó, mondjuk zenét hallgatni szükséglet, de, de miért a legújabb uh, 60 ezer forintos MP3-lejátszunk el? Úgy van ez, hogy az ember karácsonykor valószínűleg nem spórol. Tehát a, a karácsonykor mutatja meg mindenki, hogy a másik számára mennyire fontos, és azt úgy mutatja meg, hogy a lehető legnagyobb haszontalanságot feszi a lehető legdrágábbban. Hát nem tudom, én nekem tényleg az a... Tényleg az ostobaságra gyanakszom, de hát, azért. Itt, itt, itt azért el kell intézni banki ügyeket, tehát hogy legalább annyi kell, hogy az ember alá tudja írni a nevét azon a hitelpapíron. Mégsem, tehát ne, nem, nem annyira egyszerű, mint ami abból következne, amit csinálnak az emberek. É, nem tudom, mert nem vettem fel ilyen személyi kölcsönt, ami, amikkel egyébként ezek az emberek operálnak, de feltételezem, hogy ez viszonylag könnyű felvenni. Annyira nem bonyolult, igen. <laughs> tehát, hogy annyira nem bonyolult, mindenesetre 80-90 milliárd volt előző évben, és most még több lesz. Hát ez, ez valami egészen, egészen Igen, elképesztő. Igen. És, és mindenfajta racionalitással szembe megy, mert uh, januárban, hogyha kimegy az ember, még, még akar Magyarországon Sokka is, harcsonban. de Ausztriába. hát feleáron, meg harmadárakon lehet vásárolni ahhoz képest, amennyiért most ajánlják. Tehát, hogyha nem december 22-én veszük meg azt a uh, rohadt kölnét, nem december 22-én veszük meg azt a sífelszerelést, hanem január 6-án akkor megspóroljuk a felét. Vehetünk kétszer annyit. De ezt Lehetünk... mondom, hogy így mondhat a magyar úr. Tehát nem, nem arról van szó, hogy a karácsonyra valakinek egy ilyen gondos uh, matematikai számításokkal ellátott uh, kimutatást adsz arról, hogy mennyire jól jár anyagilag, és milyen jó profit lehetőség van abban, hogyha még uh, tíz napot vár az ajándék átvételével, akkor azt fogja mondani, hogy egy smuci senki házi vagy, mert a karácsony arról szól, hogy te, te ennek az embernek, akik szerezte bármit. Te nem nézed azt, hogy ez mennyibe került, hogy két hét múlva olcsóbb lesz, te most neki ezt ideadod, mert fontos számodra. Én a családomban mindenkivel le tudtam kommunikálni, hogy, hogy nem, nem veszek most semmifajta ajándékot, meg ők se vegyenek nekem, mert irreális és nincs értelme, és nem éri meg. Sőt igazából apróságokat. Tehát, hogy én, én például találtam a Váci utcába, a, a régi posta a utcába, rögt, a mcdonalds Rögtön a Váci utcába mész, tehát, hogy így korrekten olcsón vásárolni. De ne, én nem vásárolni mentem oda, hanem ott, ott voltam a McDonald's előtt találkoztam egy ismerősömmel, és ott, ott az a kerestünk valami helyet, hogy bejünk és van egy ilyen teljesen megtalálhatatlan volt, de így, így kívülről így semmi nem arra, hogy, hogy az ott benn van, így mit tudom én szembe a McDonald'szal, és, és egy póló pokol, az a neve a helynek, és ilyen pólókat lehet venni, viszonylag izé normális áron, és, és mit tudom én, hát ilyen képeket lehet rájuk sütni, de, de így normális, meg jó pofa dolgokat, tehát például vágási ferit, én vettem egy szomszédokat igencsak nem kedvelő barátomnak, vágási felípus polót. és azon kívül, tehát önmagában a poló az egy praktikus ajándék, az bárkinek jó, a képtől személyes és vicces, ha úgy akarom, és letudom a karácsonyt ennyivel... És, és, és az az ajándék, az ott van az, az kifejezi azt, hogy nekem a másik fontos, mert barátom, mert szerelmem, mert családtagom stb. stb. és, meg, és nem, az nem, az nem, az nem kell is... belehajszolnia magát az embernek ezekbe a 80-100 ezer forintos hülyeségekbe hát igen, meg az, hogy itt tulajdonképpen az ő karakteréhez igazítasz valamit egyébként a plazma tévé az meg abszolút nem senkinek a karakteréről nem szól az arról szól, hogy sok pénzt elkölteni gyorsan és egy érdekes SMS jött a 0630 30 30 88 1 es számra. Én új tekercseket kértem a tetováló gépbe, arra gondoltam, hálából tetoválok a rokonoknak, hapcsókolt meg csillagszólót. És mire? Nem tudom, én azon gondolkoztam, hogy ez a tetoválás ez egy olyan borzalmas dolog. Tehát, Miért az? Nem tudom, mert szerintem milyen végtelen primitív és... Így, így bármilyen, tehát még régen, valamikor, mit tudom én, egy -e 8-10 évvel ezelőtt, ezek a nonfiguratív dolgok, ezek így tetszettek nekem. És azt látom, hogy ez milyen jó pufa, és még gondolkodtam is azon, hogy, hogy egy ilyen tett nem lenne rossz. És aztán most már minden bűnöző, gyanús egyénem meg pornószínészen ezt látom, És annyira örülök, hogy nem döntöttem így. Én úgy hallottam egyébként, hogy legalábbis Németországban erősen csökkent a népszerűség a tetoválásnak az elmúlt években. Jó, de tudod, hogy mi jön most vissza? Hát, ami a és a legijesztőbb vízió a divatba. Mi történik? Bundesz. Úrta lesz Bundesz. <kül egy> jó, ezt úgy hogy vennem, A drága jó Rudi Föller-t juttatja eszembe. És... általában a trendy srácok azok már most is Bundesz-ben Sőt, én néztem valamikor a VHW-on volt a régi take klip, és az öt srácból négy, az ma is így elmenne egy jóképű, izé csinos gyerekek. az ötödik, meg egy ilyen bundeszes primitív állap, és győződésem, hogy hogy ő direkt azért találták, a hogy a díjbet piacon. <laughs> ő volt a titkos csoda fegyver. Jó, és még egy kérdés, ha mindenki karácsony után venné meg az ajándékokat, akkor abban az időben lenne drágább. Mit nyerünk vele? Jó, ez teljesen jogos egyébként. Tehát a, a kereskedők azok a kínálathoz igazítják, a, a kereslethez igazítják a, az áraikat. Jó, csak az a baj, hogy a, hogy a, a másik oldal nem igazítja a maga keresletét az ottani kínálathoz, tehát hanem teljesen irracionálisan dönt. Igen, hogyha karácsony után lesz drágább, majd három-négy év múlva miközben eddig négy éven keresztül januárban megspóroltunk körülbelül a felét annak, amit, amit decemberben költöttünk volna. Akkor majd négy év múlva hozunk egy olyan döntést, hogy át kell állni arra, hogy, hogy szentestére veszünk ajándékokat. Mert az a racionális és az a logikus. érdekes el... egyébként az, hogy az egyén az dönthet látszólag racionálisan, a tömeg az soha. Tehát egy tömegnél lehetetlen leírni azt, hogy racionális, ami, ami azért furcsa, mert a tömeget egyének alkotják. Jó, de tudod, hogy a tömeg intelligenciája van egy ilyen elmélet, az pontosan egyenlő a benne lévő legostobább ember intelligenciájával. Tehát az, az a meghatározó. Na mindegy, hát van, van még egy hely különben, ahol nem lesz könnyű karácsony, és az bizony a következő bejátszunkba kiderül, hogy hol lesz. Hivatalos nyilatkozataiban fideszes politikusok általában erős túlzásnak nevezik, hogy a párt 2,5-3 milliárd forintos adósságot halmozott fel a tavaszi parlamenti választásokra, de név nélkül sokan elismerik, hogy már milliárdos tartozást kell a Fidesznek törlesztenie, írja a Népszabadság. A Fidesz már az európai parlamenti választások évét 2004-et és fél milliárdos deficittel zárta, akkor 230 milliót fordítottak hitelvisszatérítésre és 1 milliárdot politikai célokra. Most a konzultáció sorozatok, politikai akciók és választások kampányköltségei miatt a hiteltartozás nagyságrendekkel magasabb. A Fidesz kassa valóban kong. Ezért nem is rendezi meg a párt a parlamenti frakciója a a szokásos karácsonyi fogadást amelyen az elmúlt évek során Orbán Viktor is megjelent. jellemzi a Fidesz filléres problémáit, hogy a múlt héten a kérdés, a Népszabadság egyik Fideszes forrása szerint, már úgy kerül szóba a pártvezetésben, vagy a karácsonyi fogadás, vagy a sajtótájékoztatokról szóló kör SMS rendszer mellett fogsolnak. Nem állítom, hogy a helyzet kezelhetetlen, de a Fidesz büdzsék ki van vérezve. Nem véletlen, hogy már az őszi önkormányzati kampány sem volt olyan látványos, mint a tavaszimonta napi napilapnak a Fidesz pártigazgatója. Kubatov Gábor arra, hogy a Fideszesek szerint is milliárdos a párt tartozása közölte, stratégiai okok miatt nem szeretne pontos számadatot mondani, de azt elismerte, hogy legalább egy év kell a Fidesz pénzügyi helyzetének stabilizálásához. Más Fideszesek viszont úgy kalkulálnak, hogy ez eltart a ciklus közepéig. Mi? Stratégiai okok miatt nem mond pontos számot. Igen, erre akartam rákérdezni, hogy mi az, hogy stratégiai okokból nem mond. Nem tudom, szerintem meg úgy általában az embereknek közük van ahhoz, hogy a pártjaik hogyan gazdálkodnak. Hát, jó, nem feltétlenül, hogyha azok mondjuk magánpénzből gazdálkodnak, de úgy tudom, hogy ezek állami pénzből, ugye? Erősíts meg. Hát erősen állami pénzből is azért, hogy magánpénzből. Akkor mégiscsak jogunk van tehát, hozzá, hogy tudjuk. Tehát amikor az ember például hitelt vesz fel egy banknál, akkor teljesen normálisnak és logikusnak tartja, hogy, belenyúl, hogy belenyúlnak a zsebébe és így megnézik, összeszámolják, hogy hány forint van benne. Most ezek a srácok, ezek is hitelt akarnak olyan hitelt, hogy mi hitelezzünk nekik bizalmat, és, és utána ők hagyják legyenek kormányon. És hát világos, hogy az ember így azt látja, hogy jó egzisztenciájú emberekből áll a Fidesz, hogy ezek a srácok azok a saját életüket tudják menedzselni. És akkor jó lenne látni például azt a szervezetet, hogy azt hogyan menedzselik, ami, amit ők alkotnak, a mi szívük, a mi életük, Igen, ami szívük, ami életük, ami életük. Milyen trajnapján, a rá, az országot, nem? Azért az jó lenne kicsiben látni. Igen, mert, mert, mert biztos, hogy nem sokkal nehezebb egy ország, költségvetését uh, helyre rakni, meg rendbe rakni, mint mondjuk egy pártét, de, de, de talán, talán de, egy, egy picit. Talán kéne. a nagyságrendben, de nem biztos. Jó, meg, meg ugye azért nagyon sok kérdést felvet magába ez, hogyha tényleg vannak ezek a milliárdos tartozások. Önmagában az sok kérdést felvet, amit megtárgyaltunk, hogy ő, a stratégiai okokból nem nyilatkoznak róla. Az a stratégia, hogy az embereknek nem kell tudniuk semmit a, a politikai elitről, vagy legalábbis nagyon keveset. Hát, Gyurcsány is végül is azért várt szeptember rég az összödi beszéd, de stratégiai okokból. Egyszerűen nem lett volna, hogyha azt az bedobja mondjuk májusban, nem? Vagy vagy például a, az ország gazdaságának valós adatai. A stratégiai okokból nem lett volna annyira, annyira jó húzás bedobni májusban, a, a, vagy áprilisban a választások előtt. Igen, igen. Hát ez egy stratégiai kérdés volt, és így döntöttek. Hát ezt fogadjuk el, mint hogy fogadjuk el kubatovnak a nyilatkozatát. De, de, de azért vannak más kérdések. Hát hogyan halmaz fel egy párt ilyen irtozatos adósságot? Miközben ugye egy parlamenti kampányra, ha jól tudja az ember, mennyit 100-700 uh, uh, millió, milliót lehet költeni, és ehhez képes meg két-két és fél milliárdokat hallani. Hát tehát, én, jó, itt eleve két kampány volt, tehát ezt mondjuk lehet duplázni, de igazság szerint nem is tudom, hol vannak ilyenkor a szponzoraik, mert hogy azok is magánpénzek is erősen megszoktak jelenni kampányokban. De én azt, azt hiszem, hogy az van az egész mögött, hogy ők már nagyon erősen gyúrtak arra, hogy most uh, újra kormányra kerülnek, hiszen hát ugye Magyarországon ez volt a, rend, a rendszerváltás ott, hogy bal, jobb, bal jobb. És akkor most ők számították, hogy jön egy jobbos, de nem, mert most egy ilyen indián szökkeléssel mi két balt nyomtunk, úgyhogy a Fidesz meg segreült, hiszen de kicsit elmérték magukat, én ezt gondolom. Meg az is érdekes konklúzió ebből az egész helyzetből, hogy, hogy vajon hol vannak azok a. Támogatók, vagy pénzügyi körök, ugye, akik azért a Fideszt tudjuk, akik segítik, akik, mert azt tudjuk, hogy a mi adóforintjaink ott vannak, aztán valahová lúztak persze, de hát az adóforintokkal így szokott lenni, ki a fenét érdekli, de hát mondjuk azok a vállalkozók, üzletemberek, akik pénzt adnak a fidesz azok, azoknak hol van a befektetése. Tehát én, én az ő helyükben is például kíváncsi lennék, Honnan eh, a inkorban, eh, onnantól, hogy nem Honnan hogy nem tették fel a kérdést esetleg eh, kubatovéknek ezt. Mert engem, megmondom őszintén, az is riaszt, hogy, hogy mondjuk nagy milliárdokról hallani, amit különböző úton, módon beleraknak különböző pénzügyi csoportok pártokba, meg pártok mögé, meg pártalapítványokba, de, de, de ugyanúgy riaszt, hogyha egy párt mögött nincsen, nincsen ilyen típusú támogatottság, vagy hogyha egy ilyen nagy Ez miért? Támogat... Miért riaszt? Az, az érdi az, mert akkor azt jelenti, hogy valahogy nagyon nem ebbe az ország, meg nagyon nem ezen a pályán mozognak, de a Fidesz Na esetében ne. nincs erről szó. Ö, tehát jó, most nézed, az üzleti életből is meg kell, hogy legyenek a szimpatizánsai, a támogatói, igen, Na igen, de mert... ha az üzleti élet annyira torz, mint amennyire torz a mai magyar üzleti élet, akkor biztos, hogy kell-e, hogy támogassák ezek a körök, és biztos, hogy az-e a rossz programmal előálló párt, amelyik esetleg szeretné ezt olyan erős kézzel megreformálni, hogy az már ezeknek a csoportoknak nem tetszik. Na jó, de, de erről nincsen szó. Tehát, Nincs ugye, sem, csak hogy mondom, a mint fidesz Én azért a Magyarország nagykökiseinek egy jelentős része meg szokott jelenni, ott van, reprezentál barátjának nevezi Orbán Viktor. Tehát, hogy ez, ez az üzleti szférának egy nagyon jelentős része, ugye a, a jobboldali, az ott áll a Fidesz mögött, és valószínűleg a zsebükbe is nyúlnak, amikor arról van szó, hogy támogassák a fidesz és mégis ott maradnak a milliárdos hiányok. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a, hogy a tagdíjat elverik, nem csak arról van szó, hogy a mi adóforintjainkat, amiket mint, mint támogatást az országgyűléstől kapnak, azt elverték, hanem arról van szó, hogy ezen kívül még ezeket a nagy-nagy összegeket, amiket a vállalkozói szférától kaptak, azt is elverték, és még így is minuszban vannak. Na jó, de lehetem, hogy ha, ha, a, tehát ha abban a rendszerben gondolkodunk, amiben élünk, már pedig célszerű lenne, akkor éppen ez mutatja az előbb vázolt problémák, mutatják a párt jó működését, idézőjelbetéve a jót, mint ahogy az ország is valószínűleg nagyon jól működik, hiszen úgy tűnnek el a pénzek, hogy nem lehet tudni, hogy hova. Tehát én a mai napig nem tudom, hogy hova tűnt mondjuk 1200 milliárd forint. Én erről nem láttam semmit. Semmilyen kimutatást, de valakik biztos jól jártak vele, mert ezt a pénzt feltételezem, hogy nem lapátolták a Dunába, vagy pöcegödörökben sem pihen, továbbá nem égették el. Tehát én ugyanígy vagyok ezzel a néhány milliárdal a Fidesz. Szájában, vagy illetve azon néhány mínusz milliárdal, hogy valószínűleg ebből emberek jól jártak, akár, akár ezek a nagy befektetői csoportok, akár más ö, érdekeltségek. Nyilván valahol van az a pénz, tehát éppességgel így működik jól egy, jól egy párt, hogy úgy lehet eltüntetni, hogy ebből nincsen botrány. Jó, de. de tényleg elképesztő, tehát, hogy arról beszélnek ezek az emberek, hogy a kormány az ország szekerét, azt nem tudom én, csődbe vitte itt, megszorítások elnek, stb. Miközben ők a saját kicsi hülye, mondjuk az országhoz képest kicsi hülye szervezetüknek a szekerét, ugy ugyanúgy kátyuba vitték, ugyanúgy uh, be, belevitték a, a, a minek nevezi ezt Gyurcsány Ferenc, a szakadinga, a amire a miére néztünk. És akkor most ugyanaz lesz a Fidesznél is, hogy bátran jönnek a megszorítások, meg, meg bátran elmarad a Gellért szállóbeli parti, amiért mondjuk különben nem is kell kármenni a fenének a Gellért szállóban flancolni, két milliárdos adóssággal. Ez az Hát szinte hát, annál inkább kéne, nem? Gondolod? Persze. Hogy azt segíthetne nem, jó, akkor néhány ezek. Hát, hát ahogy más ma a lakosság vásárol András, ez engem személyesen támad meg rossz fej. András, két konklúziós mucig vagy, ez a póló, és Maradi, ez a tetoválás, ez van. Nem vagyok Maradi, de én nekem a tetoválással vannak fenntartásaim, például a piercinggel nincsen semmi az éjegy a világon. Hát, a, aki most látja András arcát, az, az pontosan tudja, hogy igazat mond, hiszen legalább hét piercing lóg az arcából. És kettő a nyelvében van. És úgy beszél így, tehát, hogy miközben mindenki csesztetett és bántott, hogy mennyit hezitálok, mennyit Hibázok, hát képzeljétek el, hát, hogy ez Persze, összepircingelt ajkakkal, ne vicceljetek. Ja, ja, rakjatok egy 20 forintost a nyelvetekre, és úgy próbáljátok úgy pörgetni, úgy én pörgetem. Az is furcsa, hogy az msp nincs szarban. Ott is költöttek ugyanennyit, már ki is vették a közösből. Ez kobre kérdezi. Hát tegyük fel, hogy igen. Nyilván valaki utalmazott, tehát ott, ott azért mm, szerintem, szerintem meghálálták azt, hogy most ö, sikerült újra Bocsánat, nem most, hanem egy fél éve. És akkor a közkedvelt ad egy nagyon jó összeegzést a Fidesz kapcsán, hogy ők rosszabbul élnek, mint négy éve. Szóval karácsony és politika, és egy jó politika mentes, vagy politikával túlfűtött karácsony. Szerintem mind a kettő nagynak ígérkezik, bár én maradok a bejegélinére, meg a pulykánál, meg amit még elém tesznek, azt fogom varacskolni, és hülyére magam, hogy egész januárban bűntudatom legyen miatta. Jó, ez külön tényleg annyira szörnyű ez a karácsony, ez a, hát nem csak a fogyasztás, de fogyasztás és önpusztítás ünnepet, hogy így egy, egy, egy, egy Mint minden, minden, minden magyar ünnepén én ennél maradnék. Minden magyar ünnepiján? Hát mondjuk, mondjuk csak úgy. Március venném a Svéd, március 5-én nem önpusztítjuk magunkat. Jó, hát Húsvétkor, jó, minden magyar arra, Az tényleg a legdurvább. Az a legdurvább akkor mindenki bepiál és, és az országutakat utakat járja. És nincs olyan, hogy nem is szól. Tehát ha valahova elmész, mondjuk tartod a jó magyar szokást, hogy bocsókolkodsz, és azt mondod, hogy te autóval vagy, akkor ilyen megvetően néznek rád, hogy akkor, akkor ez azt jelenti, hogy nem akarsz színi. Tehát, hogy nem vagy ember, hogy te így, így, így majd pia nélkül a húsvét. Jó, elképesztő, de, de tényleg, tehát hogy mennyi időnek kell eltelnie hány évtizednek, vagy évszázadnak, hogy, hogy mondjuk a 21. században ilyen ez az ország mentálisan. De Szerint most komolyan fel, hány kilométer lesz. autópályának nem kell addig még megépülnie. Egyébként 100 kilométer autópályát fognak addig még nekünk hazudni, amire ez az ország ez, ez lesz annyira érett, hogy már nem fogják hinni minden a hazugságot szerintem mi magunk vagyunk a hazugság, ezért is követelünk magunknak olyan politikusokat, akik viszont telibe hazudnak mindent, amit csak érnek. Mi választjuk őket? Tehát e ezt érdemeljük, de tényleg? Hú, és egy, és egy összes hűvés amiket nagyon szeretünk. Lófüty, mármint a Fideszes és SNS a, a Fideszes, a Fideszes adósság. Az MSZP kampányát Tuti Putyinék és más vállalkozók pénzelték. Putyi, mint van. vállalkozó. Ja, de de mondjuk kicsiben vállalkozik, de. van egy BT-je, nem? Oroszország BT. Jó, de bizonyos tekintetben lehet, hogy vállalkozó a Putyi is. Tehát ez szerintem ez jó megfejtés. Hát eddig még sem baj az összeesküvés elmélettel. Persze későbbiekben se lesz. Ezért kapja majd meg a gázproma molt, így ráteszik a kezüket a majdanépülő épülő gáztározóra is a e, ruszkik. De miköz ennek a Fidesz adóssághoz? A Fideszhez semmi, de hogy de az MSZP-nek azért nincsenek olyan durva adósságai, mert őket a Putyin pénzelte azért, hogy így a Gazprom rátelse a kezét Aha, ezekre adó. És Orbánék nem találtak egy olyan befektetőt, vagy vállalkozót, mondjuk mint tudom én, egy Berlusconit, aki így meg tudta volna őket tolni egy kis pénzzel? tudom, mert ez az összesküvés elmélet, ezt tudod, hogy honnét jön nagyon vicces történet van az internetán, nem tudom hogy a hallgatók ismerik el a Matula magazin. és a Matula magazin az idelféle fasságokat szokott elnézést ezzel a szóval jellemzem őket, de ők biztosan nem sértődnek meg, mindenfajta hülyeségeket. Ó, azt A hogy egy kicsit finoman fogalmaztál nem voltál elég kemény de kikérik maguknak és és Hát így, így viccből írt egy koblet összeeskvéselbért, ez az egyik szerzőt. De egyébként elég jól össze van rakva. Elég jól, igen, elég jól össze van rakva, tehát hogy így reális nevek vannak benne, meg olyan, olyan nemzetközi konferenciák időpontjai, amik tényleg megvalósultak. És a lényeg, hogy az egész magyar sajtó, legalábbis annak a jobboldali része, az benyalta ezt, és azt gondolták, hogy ez komoly és hogy igaz, és elkezdték nyakra-főre publikálni, meghivatkozni rá. De ez ilyen körlevelekben is hozzám legalább 6-szor és az az igazság, hogy egyet nem jelölt meg soha senki a forrást, ami pedig matula, és ha a jelenik meg valami, akkor azt rögtön lehet tudni, hogy ho, az hogyan kezelje az ember, tehát e, itt bukott el az egész, hogy mindenki csak a hírt mondta de azt nem, hogy hol hallotta Te emlékszem a másik nagy botrája meg az volt a matulának amikor leírtak egy kormányülést, úgy mit, egy pornófilmnek a forgatókönyvben <síthat> <síthat> tehát, hogy így arra-arról szólt, hogy, hogy így a kormánytagok éppen hogyan, miként stb de, de akkor ö, ö, nem is tudom, hogy melyik baloldali orgánú a bekéltását követtél a szent Megjegyzem a matulán, az IGDB sem utolsó, de hát az mert tényleg annyira durva hogy arról már beszélni sem érdemes. És akkor az SMS-ek. Há, egy ismerősöm, ez már egy esemás, amit elírt. Há, egy ismerősöm, fűtölfától kölcsönkért 2002 előtt. Azt mondta, ha nyer, az MSP visszaadja. Aztán nyertek, másnap valami boldogan mondta, hogy Fisztlédi, amit nem tudok mi lesz, Fisztlédi lesz, mert hogy ő a politikai jelét, stb. stb. De valahogy nem jött össze a dolog, a kölcsönkért Lóvé fejében meg mindent, mindenét bebukta. Ezt nem értem. Tehát egy szót sem értek nála Istennek. Az a lényeg, hogy egy csávó azt magyarázta a barátainak, amikor kölcsönkért hogy azért adjanak neki kölcsönbe, hogyha 2002-ben nyer az msp akkor neki nagyon jól lesz, és nagyon sok pénz lesz, de annak ellenére, hogy nyert az MSZP, mind, minden, mi sem mutatja a szemléletesebben, mint ez a példa, hogy nincsen korrupció, ez az ember továbbra is izé pénz nélkül pénznélkül meg van a világban. Hát, vagy lenyelte a pénzt, és erről elfelejtett beszámolni a hitelezőinek. A karácsonyi másik esemes. A karácsonyi vásárlás na nagyrészt erre alapul, mit kérsz a Jézuskától, és például MP3 lejátszók így kellhetnek el. Új tévét azért vettünk, mert 13 éves és köhög, így kellnek el a tévék és, és ez az egész családnak jó ajándék egy, egy SMS úr, a tévét népszerűsíti. Ha kérsz valamit és nem kapsz kis csalódás, így kellhet el bármi, holsz kívja. Mondjuk nekem ez a, mit kérsz a Jézuskától? Ez, ez a ez kérdés. Ez önmagában kemény. De, de tényleg, hát a Jézuska, tehát hogy így azt kéne megtönteni a gyereknek, már hogyha azt akarjuk, hogy, hogy ilyen típusú tudásnak a birtokában legyen, hogy a Jézuska az a halálával a megváltást, a bűnök bocsánatát stb. Stb. Stb hogy Jézuska így, így a kis beszélünk, tehát ő, aki most megszületett, ugye karácsonykor, de tőle nem kérek semmit, hát ellátogatok hozzá, és hiszek neki mirhát, meg tömjént, nem? Több fazékkal. <gül> de hát kérni Jézuskától, legfeljebb Jézuska bácsitól, így mondanám. Jézus bácsitól egész pont. Én, hát de... ő meg a kereszten halt, értünk vértanú halált, vagy más. De ér, tényleg ez, az szörvünk, hogy, hogy ez a szörjük, hogy ő az az ember, aki tényleg csak adott. Te <gül> soha nem kérde, de csak adott. Adott bort, adott halat attal a templomban, a kufároknak, és adta a legtöbbet, amit ember adhat, odatta az életét, értünk emberekért. És akkor mi a keresztény Magyarországon a felvetés, és még mit kérsz, Jézus <gül> Hát igen, mert találtunk egy balekot, aki úgyis ad. Tehát, aki nem kell félni attól, hogy visszakéri. De, de ez tényleg erről a szocializációról szólt, hát hogy a csávút azt tekintsük egy baleknak, alapvetően. nem Le lehet húzni. És le is kell húzni, de akkor nagyon kezdve. Akkor rágyjad le egy plazmára, minimum. <gül> Sziasztok, hát ezt elkúrtuk, nem kicsit, nagyon, ezt Sanya írja. Már bármire bahas, lehet mondani. Már valaki más is mondta volna. De ez olyan, amit végül is ebben az országban, ebben az évben bármire lehet mondani. Jó, szerintem még az elkövetkező következő húsz évben bármikor bármire lehet mondani. hát ezt maradandót alkotott ez a mi De tényleg az gondolkoztam, hogy milyen jó pofa változás ez, hogy régen a csörcsilés mondatok hódítottak, hogy a demokrácia nem jó rendszer, de nem találtak ki nálánál nál jobbat, és az összes többi bölcsesség. Itt van egy magyar miniszter. Elnök, aki, aki utat mutat. A stílusban igen, és nekük ez bejön. Hogy hogy, hogy hogy kell a XXI. században megfogalmazni sem problémákat. Egyetértek a Matulával kapcsolatban, írja egy másik SMS. Nekem egy srác beszélt ezekről, a MOL alvállalkozója és a tározó biztonsági rendszerének tervezésében vesz majd részt. Jó. Aki két ciklus bukik, és közben úgy költekezik, mintha kormányon lenne, az ne csodálkozzon, ha Jukasag atyája üdvözlettel ozi. Hát igen háj. Ez a háj, ez nagyon sokan köszönnek is, különben a sziasztók, az, az különben labdossan kiszorul a hájhoz De SMS-ben hosszú az melyen, hogy sziasztok. Tehát a háj ez mindenképpen mert ha úgy nézzük, új magyarul van, tehát spórolni lehet vele rengeteg karaktert. Ha, én, én, csak, én csak megállapítottam a tényt. Jut. Sem se negatív, se pozitív vélemény. Honnan származik a, a háj, ezt meg tudja valaki mondani nekem? Én nem tudom neked megmondani. Hát akkor találjátok ki, kedves hallgatók. Na, mi van a híres üvegzseb programmal, kérdezi Laci. Azóta már Lukas Jel program. Annyit turkáltak, hogy kilukat. Uh, Maxos írja, próbáljátok, próbáljátok egyforma nagy tolvajnak beállítani mindkét nagy pártot, de szerintem az MSZV-hez képest a Fidesz csak egy tehetségtelen kezdő. Egyébként én néhány is így gondolom, tehát hogy, hogy kispályás alakok ezek azért hozzájuk. Hát legalábbis tudsányhoz. Jó, jó gyurcsány, nem MSZ, de... Gyors, az gyurcsány egy kaliber, az biztos, tehát a gyurcsány az keményen nyomja. A gyurcsány az h... hányorban? Jó, hát hogyha mind pártro, pártra kell gondolnunk, amit ír Maxos, hát szerintem nincs igazad Maxos, sze, szerintem na nagyon jó mind a két csapat, az az igazság. Tehát, hogy itt ez egy hihetetlenül kiérezett verseny. Nem, nem véletlen, hogy, hogy ennyire meg is szorítják egymásra különböző választásokon. Robi! Nem nézelte több pornót a keleténél, hogy mindenről az jut az eszedbe? Hát a... ez most kire vonatkozott, és miről, miről szól? Azt nem tudjuk, hogy kire vonatkozott, mert Robi csak holnaptól lesz a műsorban, de lehet, hogy a keleténél több pornót néz. Igen, ez biztos. Most, hogy nincs itt, most igazából akár meg is erősíthetjük, tehát így nem tud védekezni, és ez egy rettentő jó alkalom. Sziasztok! Ezt a... De ezt nem tudom elolvasni, sajnos, mert egy szíd dobta az SMS-t az sms fal. Hú, mit láttam, a körútról kivont hatos villamosokat a 19-es lett, ott nem gazdaságtalan? Hát nyilván ott valakinek egyszer fizettek a kombinóért, hogy az jöjjön, aztán onnantól kezdve kellett valamit csinálni velem, mert nem lehetett zúzdába küldeni, tehát berakták a 19-esre. Na, biztos, hogy a racionalitás mozgatja. Magyarországon az összes ilyen döntést, a racionalitás mozgat. Bízhatunk akár a pártban, hmm. akár a kormányban, akár a fővárosban, akár a BKV-ben, mindenkiben bízunk, bízunk. Meg Karácsony van a szeretet, ünnepe, ilyenkor, tényleg a dolgok pozitív oldalát kell látni. Megjegyzem én, ha már a 19-es villamosnál tartunk, ott azok az egész régi villamosok jártak, aminek a középső kocsi a ez a 49-esen is az jár, amiket én nagyon sajnálom, hogy lecserélik, mert szerintem az meg iszonyú jó hangulatuk van amellett, hogy mondjuk meg lehet rajtuk fagyni télen, de fel lehet őket szerintem épp embermódjára újítani, mert 50-60 éves villamosok, ez, ez már önmagában, tehát ezek veteránok, ez valami fantasztikus. Láttam olyan turistákat, akik fotózták ezeket a villamosokat, de mi jó magyar ember módjára ezeket kivonjuk a forgalomból, bezúzzuk őket, és helyükre lejárt technikát veszünk át, ami náluk mondjuk nyugaton 10-20 éve kifutott, és akkor mi nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az ő levetett lyukas alsogathájukat hordjuk. Ja, tényleg én azt, hogy a San Francisco-ban például még mindig azok a régi villamosok vannak. Hát meg Lisszabonban, olyan híres, hogy, hogy azért emberek elutaznak Lisszabonba, hogy megnézzék. Tudom már, mit kérek a Jézuskától, ezt Viktor írja, Fletó mondjon le. <gül> <gül> <gül> Ahogy marcos harcosok, a Mikulásról egy ma még nem vettem fel semmit feliratú pólót kérek, Cicadella írja. Háj! Hm. Szerintem a High Five ma magasan adott pacsiból ered, vagy akár a Hello Idiot rövidítése. Mm, jó. Sziasztok! A haj a hasamról származik. <gül> Csönd. A stúdióban csehát, Szi, Tehát én, én magam sem gondoltam ilyen megoldásokra, de szerintem még próbálkozzatok. Na jó, és mi a következő témánk? Hát beszélgettünk még az szám alatt Magyarországról, úgy általában, hogy mennyi szép és érdekes dolog történt, ami szerintem ilyen, amit nagyon sokáig fogunk nyogni. Úgyhogy, mint tudom én, volt egy jó augusztus húszunk, utána jött egy jó összöd, aztán, utána olyan események, amiket ebben az országban mondjuk két generáció felnőtt úgy, hogy nem láthatott ehhez fogható, tehát így a demokrácia. Megértuk a demokrácia legmélyebb és legsötétebb bugyrait, és aztán az egészet azzal tettél. nem kísért bennünket Vergílius, ez a mi nagy problémáit. <gül> még, még a pokol is jó, hogyha az embernek a kezét egy Vergiliusz fogja, és hogyha magáról azt gondolhatja, hogy ő Dante. <gül> <De> sokanos, <gül> <gül> olyan messze vagyunk mi dante mint ahogy a kísérőink vergilius volt. Hát, ez az utazás így még pokolibb. Ha, mint mindenki, az, mint az az eredeti. És, és mindezek után ennek, ennek tetejére, meg, vagy tetejében, vagy nem is tudom, mert most belekavarodtam, szóval, hogy én teljesen, én, én nem is jutok ám szóhoz. Tehát én konkrétan, én, én, én nem, nem tudom ezt, hogy mondjam, hogy úgy hallottam, hogy meghalt a meghalt Puskás Öcsi bácsi. Elfolyik, hogy már ez teljesen vagy normális. De, de most tényleg ez, ez nem poén. Jó, hú, na mindegy. Uh, jó az le, most le, lehet, az a, le a, Most a le legkejobb helyzetbe hoztam, akkor igaz. baromi valami kellemet helyzetben hoztál, az történt ugyanis, hogy a Dá, Dávid ezt a poént, ezt elsütotta nekem kint, hogy, hogy hallottam el, hogy meghalt uh, Puskás öcsi bácsi, és meg így ráészt, hogy nem hülyes legyél, nem lehetsz ennyire ostoba hülye. Uh, és akkor ő mondta, hogy hát ő ezt mindenkinek felvet, és mindenki úgy néz rá, mint, mint a, mint a legósóbbább uh, emberre, akit valaha is látott, hogy ő erről a hírről nem tud és így szerintem megéjeztem, hogy szerintem tökre igazuk is van, mert, mert, mert azért ennyire nem kell, meg nem lehet csukott szemmel járni ebbe az országban, hogy, hogy, hogy ne tudjunk erről a tragédiáról. Viszont ö, utána a Dávid mesélt nekem a temetésről, és mi is derült ki, ami viszont engem löbbekett be. Igen, ahol meg, viszont, meg, viszont a róla derült, hogy a mérhetetlen ostobaság, ugye, ha már ezzel mérjük az embert, tehát, hogy euh, ugye bár felravatalozták az ecsibásit, a száguldó dandártábornokot a bazilikában, ahol lerótták először az állami vezetők a kegyeletüket, aztán, aztán még euh, úgy tudom, magasrangú emberek, majd kiszállították őt a plebsz számára, a proletárok tömegeinek a, a Puskás Ferenc stadionba, ahol ott, ott mi is leróhattuk egyszerű euh, halandók, egyszerű földi halandók a, a kegyeletünket, <kül> És utána egy utalpon visszaszállították a bazilikában, ahol az altemplomban temették el. És ez az, amit nem hittél el, itt... E, e, no, é, én nem tudtam ágyni. Nagyon hosszan kellett ez, erről győzködni az andrás hogy hogy valóban a bazilikában van eltemetve Puskás Öcsi bácsi. Jó, tehát, hogy a katolikus egyház arcátlansága tényleg a, az, az egeket csöpri. Tehát most Öcsi bácsi egy zseniális futbalista volt, hm. nagyszerű futball szakember, nagyszerű edző, és tényleg nagyon sok pozitívumot el lehet róla mondani. T tényleg az ország nevét 20. századi dicsőségét nagyjából az ő nevével uh, egybe lehet forrasztani, és egybe is forrott. De viszont az, hogy valakit a Bazilika altemplomába temessenek el, mint egy királyt, vagy mint egy szentet, azért, hogy mondjam, az, az egy nagyon-nagyon durva túlzás. Tehát én, én azt gondolom, hogy, uh, hogy persze csoda volt, amit uh, öcsi bácsi mondjuk a határom alatt csinált. Csoda volt, amikor ő, tudom én, hármas rúgott a BL döntőn a Real Madrid színeiben, nem is tudom, melyik német csapatnak. Ezek mind csodák voltak, de nem biztos, hogy azok a csodák, amiket a katolikus egyháznak a maga ö, csodagyűjteményében kell szerepeltetnie. Ezek, ö, ezek nem azok a csodák. És jó lenne, hogyha a katolikus egyház nem igyekezne ezeket kisajátítani, és, és kvázi a magáévá tenni. És egyszerűen és irreális, hogy egy ember, aki amellett, hogy zseniális futbalista volt, és szerintem nem kegyelet sértés, de azért mondjuk meg, hogy egy olyan ember volt, aki sok tekintet közülünk, aki szeretett Aki kellő időben disszidált. Aki kellő időben aki behozott cuccokat, seftelt. próbált élni, próbált fennmaradni, próbált pénzt keresni, megvolt a tehetsége, amivel nagyon jól sáfárkodott. Tényleg... Tényleg azt mondom, hogy kiemelkedő sportember, kiemelkedő egyéniség, de, de most mint a katolikus egyház egy nagy alakja? Hát hol forrott össze Öcsi és a katolikus egyház ez alatt nem tudom miért hány évtized alatt? Jó, de, de Magyarországon élünk, tehát itt ízléstelenségeket kell folyamatosan művelni ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjunk. De, de, de én, én, én ezt tényleg most, most sem térek a uh, magamhoz a döbbenetből. Tehát, hogy, hogy öcsi bácsinak a csodáit, uh, mondjuk majd a katolikus egyház megfelelő jogi bizottsága, a boldogávatás, ugye az az hogy valaki szent legyen, majd azt fogják mondani, hogy itt megállapítjuk, hogy uh, amikor ollózta ezt a gólt, akkor, uh, akkor mindjárt meg is jelent neki a Szent Élek, meg Jézus Krisztus, és ő segített rá. És, az, és azért lett ebből a helyzetből gol, mert hát persze ezt mindenki más kihagyta volna. És, és akkor ezt kanonizálják, ez egy, ez egy csoda, és hogyha ilyenből kettőt fel tud mutatni, egy szent, mondjuk persze a szentékel alatt, nem kettőt fel tud mutatni egy ember, akkor az már boldog lehet, és utána ő már szenté is válhat. Jó, egy dolgot mondjuk nem vettél figyelembe, hogy egy guztustalan országban élünk, ahol még az sem biztos, hogy a katolikus egyházasáros az ügyben, mert ugye a, az Essibácsi temetését azt egyébként egy filmrendező, egy, ne, egy neves, nagy tekintélyű filmrendező, rendezte meg, tehát már eleve ez most is, nem hogy már a, a kím rendező döntsön mm. arról, hogy hol fekszik a és bácsi. Pillanat, és lehetem hogy, lehet, lehetem, el, hogy lehetem, hogy a család hogy, döntött. Lehetem, hogy marketing szakemberek meg PR management uh, staff uh, az így feltette a kérdést, hogy nem-e lehetne-e hogy Öcsi bácsi a bazilikában nyugodjon, és akkor így az emberek néztek, pislogtak, és azt mondták, hogy jó, hát megkérdezzük az egyházat, hát lehet végül is, az egy elég jó hely, tehát most mindent bele kell adni, hát Öcsi bácsi egyszer hal meg, most aztán meg kell mutatni, hogy nekünk mennyire számít. Igaz, az, hogy életében, igaz, hogy életében nem foglalkoztunk vele, de ha legalább már halálában de, de mindenki azt kérdezi. Az én, én, emlékszem, én emlékszem, amikor az egész médiát végig turhálták, meg végig koldulták, hogy Öcsi bácsi gyógykezelésére a pénzt azt kisikasztotta meg kovasikasztotta meg hogy már mikor elfogyott a pénz, és hogy, és hogy nem lehet majd tartani azt az ágyat, ahol a Csibácsi fekszik. És, és, a, és akkor nem volt ez a hihetetlen nagy szeretet, akkor valahogy a katolikus egyház elfelejtett megmozdulni, Elfe, elfelejtette az ő szentjét, a, a, hát akkor nem a bazilikába kellett volna természetesen vinni, hanem a bazilikából kellett volna átvinni, mit tudom én, egy-két millió forintot a kórháznak. Hogy, hogy ne legyen probléma már rajzi a gyógykezeléssel akkor valahogy nem volt öcsibácsi ennyire fontos senkinek aztán, aztán amikor meghalt akkor, akkor olyan jó dologodat dörleszkedni a koporsóhoz mindenkinek akkor tényleg a koporsó körül van a helyünk hogyha van bennünk egy pici, pici vágy arra hogy Magyarországon befolyásos emberek legyünk és én tényleg én ezt láttam, tehát hogy így bekapcsoltam a televíziót és ott volt a fél parlament ott ültek Miközben ez a fél parlament ült a parlamenten akkor is, amikor Öcsi bácsi haldoklott, és amikor, és amikor voltak ezek a tényleg megmagyarázhatatlan úgy események a gyógykezelés költségei körül. Na de hát ez, hogy, hogy, hogy a bazilika, tehát ez a bazilika a templomában, én, én tényleg szav, szavakat, szavakat nem találok erre. Ez az ország, ez, ez, ez, ez tényleg nagyon beteg és nagyon rohad. Én egyik álmulatból a másik bölcsesség. Hát engem ez a bazilikás történet, ez, ez már földhöz csapott, és most írja a tanásságunk a következő eseményt. Tehát, hogyha ez igaz, akkor ez tényleg a KO, Öcsi bácsi felesége komoly pénzért évekkel ezelőtt vette meg a sírhelyet. Hát a katolikus egyház árulja a bazilika altemplomát. Hát komolyan, ez is... komolyan ott tartunk, hogy Hogyha én, mit tudom én, nem van elég pénzám, van nagyon sok pénzem, mert mondjuk egy jól megyőkérdő vállalkozásokban. Akkor lehet, hogy nem csak az altemplomban kapsz helyet, nem? És én azt mondom, hogy én második János Pál mellett szeretnék nyugodni, örök békességben Nem, azt nem lehet, és akkor kinyitsz egy nagy bőröndöt. Meg, meg, meg van az az összeg, itt tényleg csak ez a kérdés. Valószínű. Hát, unam Jézus Isten, de komolyan. Nem, nem búcsú ezek már, hanem sírhelyek. De, de, de, de én tényleg, én szavakat nem találok erre. Tehát, hogy, hogy a Bazilika altemplomába lehet vásárolni sírhelyet Magyarországon, Tamás? Hát most hol máshol? Én, én annyira szeretném, Tamás, hogyha ez, ez csak egy poén lenne a részedről. Oké, okay, de hát ez a Demokrácia RT, tehát a műsor címében benne van az, hogy körülbelül mi zajlik, nem? Te András, ekkora pompa után hogy nézett volna ki, ha egyszerűen kiviszik a Farkasrétibe, akkor meg azon csámcsognátok ti média. Tedd a szívedre a kezed, nem? Hát én azt mondjam, amikor, hát én, én azt tartom hát normálisnak, hogy, hogy nem feltétlenül, bárhol a Nemzeti Pantáumban lehet, hát azért nekünk nagyon, nagyon sok nagy magyar sportoló, színész, író. Mi, mi, mi van még? Politikus, nagy magyar politikus, fe, fekszik például uh, keretesen. Hát ott van a 301-es parcella, azt sem kellett, uh, mit tudom én, 90 után fogni, és az egészet a bevinni, hősök terére. bevinni a hősök tere alá. Tehát uh, vegyük már észre, hogy minden, mindennek megvan a maga helye, mindennek van normális helye. Öcsi bácsinak igenis kapnia kellene egy Panteont, kapnia kellene egy olyan síremlékművát, ami, ami méltó ahhoz a szerephez, amit ő ennek az országnak és ennek a világfutballnak az életében betöltött. Az rendben lenne, de most a Bazilika altemplomáról beszélünk, amit meg kellett vásárolni az előző esemes író szerint. De ennyi, szerintem ezen lépjünk túl. Tehát Tamás megerősíti a, a, a, a, a, az információt. Sziasztok, én sem értem, hogy Puskás, miért nem a Kispesti temetőbe temették el, hiszen ő ehhez a kerülethez is csapathoz kötődött mindigen. Sajnos megint tájékozatlanok vagytok, az én unokatestem például az Egri Bazilika altemplomában van eltemetve, mert volt hely... Zárójelben jó drágán, pedig ő csak egy egyetemista volt. Inkább az a baj, hogy a világtudósokról, tudósokról művészekről nem tud, Párizs Hiltonok, Vik és Dévbeke meg tematizálják a plebszet. De megint oda rakod, ami amin én kiakadtam, hogy jó drágán. És azért az egri bazilika, meg a bazilika között azért hihetetlenül nagy különbség van. Valószínűleg persze árban is, de, de komolyan nem, nem érzed az ízlésbeli problémát ezzel? Hát úgy látszik, hogy abban a világban, ahol minden pénzkérdése, ahol minden megvásárolható, ahol a karácsony is csak a fogyasztásról és a vásárlásról szól, ott egy sírhely a bazilikában, az ugyanúgy csak egy árucikk. Több mint 170 rendőr ellen nyomoznak a szeptemberi és októberi zavargások közben történt rendőri túlkapások miatt, gyanúsított azonban egyetlen egy sincs. Morvai Attila, a Fővárosi Főügyészség szóvívője a független hírügynökségnek elmondta, hogy a szeptemberi események kapcsán 38, az októberiekkel összefüggésben pedig 133 nyomozás indult bántalmazás hivatalos eljárásban, hivatali visszaélés és személyi szabadság megsértése miatt. Dobozi József a rendészeti biztonsági szolgálat parancsnoka a november 27-én lezárult belső vizsgálatot követően két rendőr ellentett feljelentést, egy pedig fegyelmi eljárást indított az október 23-ai zavargások közben elkövetett rendőri túlkapások miatt. Ez Ezekkel a feljelentésekkel kapcsolatban az ügyészség szóvívője elmondta, hogy a kettő közül csak egy eset volt új az ügyészség előtt, a másikról kiderült, hogy már nyomoznak az ügyben. A Rebis panasnokának feljelentése sem név szerinti feljelentés volt, csupán a gyanús felvételeket küldték el a nyomozó szervez, de a rendőrt még nem sikerült azonosítani. Persze, persze, hogy nem sikerült azonosítani, lehetetlen volt őket azonosítani, nem volt rajtuk azonosító szem, tehát ez nyilvánvalóan úgy van kitalálva, hogy ne lehessen megtalálni a felelősöket. Jó, én Tolkien szeretném, vagy Tolkien, nem, nem tudom, hogy ejtik helyesen. Mondja Tolkiennek. Tolkien, Tolkien. Jó, szeretném segítségül hívni, ő, ő, mert engem nem, nem a 170 rendőr, hanem az egy mindenek fölött, az egy gyűrű, vagy az egy rendőr mindenek fölött ébbek áll. Így alapvetően, ezek a srácok, akik kim voltak felkészületlenül, stb., azt mondom, hogy akit lehet azonosítsanak, kapjanak valami büntetést is a túlkapásokért, de igazából én arra lennék kíváncsi, hogy ki volt a felelős azért, például, hogy csak egyet mondjak, ki volt a vezető, ki volt a parancsnok, kint a felelős azért, hogy 150 rendőrt összevertek a tévészékház előtt. Hogy kivezényelte egy olyan helyre őket a parancsnokuk, ahol lehetett tudni, hogy előbb-utóbb megsérülnek, hogy széttörik de a de lábukat az... azokkal arra hat kövekkel. Ki, ki, volt, ki ezért a felelős? Ki azért a felelős, ki volt az a parancsnok, aki engedte, akinek a döntésének a következtében a Fideszes nagy hazai igyekvő tüntetők, összekeveredhettek a randalírozókkal. És, és ugye, és erre kieresztette rá a rendőröket. csak ez a kérdés. Az összes több, ugye ezt a 170. E ügyből hányat tudnak azonosítani, és abból ezek a, ezek a szerencsétes átok, nagyon... mennyit kapnak? Engem nem érdekel. nagyon-nagyon sok kérdés van, és azért érdekel, hogy mennyit kapnak, mert itt a arról van szó, hogy, hogy bármi is legyen az országban, bármilyen legyen is az utcán a helyzet, bármilyen módon Ö, sértsék a, meg a törvényeket, a jogszabályokat az, az utcaemberei, a rendőrnek semmilyen körülmények között nem szabad ugyanúgy viselkednie. Ö, teljesen mindegy, hogy milyen parancsot kap, ő nem tehet olyat, ami jogsértő, mert ő azért van ott, hogy a rendet megóvja, és nem pedig egy sajátságos rendet teremtsen, ahol ő diktál, ahol viperál emberi alsokat jó, ezek, ezek az emberek felkészületlenek voltak, olyan para, parancsokkal. Te, te most az első alkalomról beszélsz a TV ostromáról és nem pedig azután, amiért akkor már nem voltak felkészületlenek de, egy hónappal ki. De is. akkor is felkészületlenek voltak abba, abba az értelemben, hogy, hogy egész egyszerűen látszott, hogy indulatból, indulatból kezelik a dolgokat, tehát itt nem voltak a rendőr felkészül az első esetben, szakmailag nem voltak felkészültek, második esetben, szíjesen nem voltak felkészültek, tehát tök érdektelenkül, tehát hogy jó, az igazságérzetednek fontos azért, hogy ezek a, a 170 esetben a nyomozás az záruljon pozitív eredménnyel, talán meg a meg nem felúj, szóval. hiszen nincsen gyanúsított, tehát azt tudod? Jó. Hogy nyilván ér érkezett állampolgári bejelentés arról, hogy nekem összeverték az arcomat, mondjuk meg, mit tudom én, kilőtték a szememet. Miért volt ez? És akkor nem lehet megállapítani, hogy kinél volt mondjuk a madács sörétes, puska. Mert nyilván volt mondjuk három darab, de nem tudjuk, hogy kilőtt vele fejmagasságban. Olyan nehéz azt, ö, azt megtalálni, megmondani. Ugye ilyenkor csődöt mondanak a ballisztikusok, akik meg tudnák mondani, hogy ha egy ember itt áll, és egy golyó így fúrodik a szemébe, akkor az arról a helyről jön. Mert hogy ezt egy ballisztikus szakértő meg tudja mondani. De ilyenkor ezek valahogy nem tudják a dolgokat végezni. Ja, amit, szintén, nem tudják, szintén, szintén nem tudják a kis ö, csoportok vezetői, mert hogy ezek csoportokra voltak bontva, akik viszont 5-6 vagy 10 emberre ért feleltek, és azok viszont pontosan tudják, pontosan ismerik az embereiket. Ők is tudták, hogy 4 óra 37 perckor... <coughs> Ők ennek meg ennek az utcának a sarkánáltak, és ők ebben meg ebbe az irányba vonultak, és egy állampolgári bejelentés, mi szerint valakinek leverték a vesélyét viperával, az pontosan ekkor és pontosan itt történt. És ez a rendőr parancsnok azt tudja, hogy az ő ö, egységében a tíz emberből kettőnél volt vipera, méghozzá Jóskánál meg, meg Jánosnál, és én nem értem, hogy, hogy nem lehet ezeket megtalálni. Tehát itt az a baj, hogy van egy mondérbecsület, amit védenek a végtelenségig, és közben elfelejtenek jogról is gondolkodni sms -ek. András, a saját hülyeségeidre találsz szavakat? Akkor a ökörségeket hordasz össze, hogy az virálmetes. Jól lesz már, ha lesz a Robi. Védj meg, kérlek, védj meg, vissza. De úgy, hogy súlyos szavakat is használjál. Elmész, te, tudod, hogy hova, El ezt Ahogy a haveros, Ahogy a haverom mondja. Ahogy a haverom. És nagyon erős. Zsola kérdezi, miért, miért, mégis kit kellene oda temetni, legalábbis az altemplomába. Kedves Zsola, én ezen nem gondolkoztam. Egy dolgot biztosan tudom, nem azt, akinek a legtöbb pénze van. Tehát ez, ezt, ezt, ezt úgy elsőként mondom. Másodsorban, hogyha azt kérdezed, hogy kit kellene oda temetni, hogyha a katolikus egyháznak van egy olyan főpapja, egy olyan nem főpapja, olyan kispapja, aki, aki életével, a munkásságával fontos a katolikus egyháznak, akkor temessék oda akkor az tökrendben van. Tehát, hogyha az hát nekik ö... egy jelkép, ha nekik fontos, akkor temessék oda természetesen nem úgy, hogy a, hogy a papnak a családjától elkérik az x milliót. Ingyen, de azért, mert nekik ez az, az ember fontos, és mert a harják is de figyelj, itt az a lényeg, hogy mondjuk a katolikus egyház szellemiségével összhangban cselekedjen az az ember. Hát, ö, aki fizet, az végül is a katolikus egyház szellemiségével összhangban van, tehát nyilván az kapja az előkerül helyet, nem? De, de, de hogy mondjam, egy de, ne, de, de pont ez az, hogy, hogy az a szörnyű, hogy a katolikus egyháznak is két arca van, tehát hogy ne, nem, tényleg ne csak az egyiket látassuk, ezt a búcsú cédulázó bizniszelős arcot, ha nem, hanem látassuk a terézanyákat, látassuk azokat a kispapokat is, akik nap, nap mint nap ö, olyan karitatív, meg, meg, meg egyéb módokon fontos munkát folytatnak, amit senki más nem csinálna meg helyettük. És, és, és ez a kettősség, ez ilyen van a katolikus egyházban, és amikor mi bíráljuk a búcsú cédulázós papokat, akkor, akkor természetszerűleg nem, nem terézanyákról beszélünk. És, és amikor, amikor felhívod erre a figyelmünket, hogy, hogy legyünk objektívek és korrektek a katolikus egyházzal szemben, akkor akkor legyünk a fidesz meg az MSZP-vel is, mszp is, mert hogy mivel róluk is csak a rosszat mondtuk el, akkor tessék, hiányzik három milliárd mondjuk a Fidesz kasszájából, mondjál valami pozitívat róluk. <gül> Ez így korrekt, tessék. Na, mondjak valami pozitívat a fideszről. Hú, Jó, hát akkor nem az, az MSP-ről tessék le. De, de, de nem akkor egy, cso de egy csomó pozitív izot eszembe, már, már most a Fideszről már. Gyülemlik gyüle, gyüle, gyüle bennem az iszonyatos. Hát például a... a például nem, a nem, nem, nem, nem, maga nem, hát nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, de nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az elmúlt fél év kormányzását a reformok fontosságát és megítélését elemezte idei utolsó napi rendelőtti felszólalásában gyócsány Ferenc kormányfő, aki szerint nehéz volt az elmúlt hat hónap. Dávid Ibolya szerint válsághelyzetben van a középosztály, is pedig azt mondta, a szocialisták rossz miniszterelnököt választottak. Kellene tagadni, hogy nehéz fél évet hagyunk magunk mögött, mondta hétfői napi rendelőtti felszólalásában gyócsány Ferenc, aki szerint a nehézséget maguknak keresték. A kormány első fél éves tevékenységéről szóló beszámoló vasárnap került fel a kormányzati honlapra. A miniszterelnök szerint magánemberként lelkesedéssel vagy keserédes anyagással fogadják, hogy mennyit változott a világ. A mama például, ha szövőnőnek tanult, akkor elhelyezkedett dolgozott 30 évig, és meg volt oldva az élete mondta gyócsány, aki szerint régen azt sem sejtettük, hogy lesznek prázák és valóságsók. A patkó innenső oldaláról az elmúlt 4-5 évben próbáltunk visszahozni valamit az állam felelősségéből a polgárok felelőssége helyett. Ismerte el önkritikaként Gyurcsány. Szociálisan szükségszerű volt, hogy az emberek jobban éljenek, de nem volt feltétlenül észszerű. A miniszterelnök szerint Magyarország az ősszel belenézett a szakadékba, és azt mondta, hogy ebből nem kér, inkább ezt akarja, mint amit riválisai ajánlanak. A kormányfő megköszönte Magyarországnak, mert helyén volt az esze és a szíve is, a nemzeti radikalizmus helyett a nemzeti progressziót választotta. Gyúcsán kikérte az ellenzék vágyait, miszerint reform helyett pénzbehajtás folyik. Aki ezt mondja, az nem mond igazat, mondta, azt viszont elismerte, hogy a kormánynak már az elején el kellett volna mondania, hogy mire számíthatunk. Ha az emberek csak azt érzik, hogy a végén rosszabb lesz, mint előtte, akkor mi tettük rosszul a dolgunkat. A miniszterelnök szerint sok ugyanaz a de egész Európa arról szól, hogy muszáj változtatni figyelj, azt mondja, hogy uh, szociálisan ugyan indokolható volt a, a, az, hogy eddig olyan, olyan nagyon jól éltünk, de most azért már észre kell vennünk, hogy gazdaságilag ezt tartatott, Na most tényleg olyan, olyan jól éltünk? Tehát én felteszem a kérdést a hallgatóknak. Ti jól éltetek? Ti annyira kiugróan magas volt az életszínvonalatok, hogy, hogy most úgy rá kellett jönni, hogy egy, tényleg egy kicsit tékozoltunk, meg herdáltunk, ez azért valójában nem tartható ez az állapot? Hát, ahhoz képest, hogy hogy élnek a világ há mi jól éltünk, és barunkban fogunk nem tagadom. Sok után Ezt is. Ezt én nem tagadom, de amit akkor mondtak, amikor itt egy rendszerváltást úgymond propagáltak, amikor hihetetlen marketing energiát és PR eszközeket felvonultattak azért, hogy mi, hogy a néppel elhitessék, hogy azt az előző szarrendszert le kell váltani egy nagyszerű és jó rendszer, akkor azt mondták, hogy jó lesz egy pár nehéz év, olyan tíz év, de aztán megyünk föl felé, mint, a, mint az őrület. Ehhez képest nem? Hát látható, hogy ez zuhanás az egész. Na, hát. Zuhannunk, de engem Navracsicsnak a felvetésre szórakozott, aki azt mondta, hogy a szocialisták rossz miniszterelnököt választottak. Tehát azért ez nem teljesen így zajlott le, amikor Gyócsai Ferenc végig járta, és így bevásároltam magát a szocialista párlat, tehát itt szó sem volt arról, hogy itt nagyon-nagyon hogy sok befektető jelentkezett volna. Volt egy nagy potáns erős befektető, aztán hát annak el kell fo fogadni az ajánlatát, tehát hogy itt nem, úgy, nem volt úgy, van, éppen úgy van, mint a, mint a katolikus egyszer. Kaznál a bazilikában nem? És akkor ez, ennek a ez az fajta, retorika tetszik, a Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy így alapvetően hogy a reformok azok tök jó irányba haladnak, minden rendben van, miközben hát mi, mi annyit látunk, hogy Kóka egyik nap bejelenti, hogy megszűnik 36 mellékvonal, aztán ez a a kiderül, hogy 20 csak, mert, mert az még csak előkészítési fázisban volt, majd az is lecsökkent 16-ra, és még nagy kérdés, hogy a szocialista frakció mennyit fog elfogadni, és akkor ő azt mondja, hogy, hogy alapvetően reformok, ez minden tök jó megy, egyetlen dologgal van a baj a kommunikációval. Na, de, már, de arra többet is kapnak jövőre? Na már, már pedig, hogyha valamiben a magyar politikai élen élenjáró, ha valamiben világszínvonalú, akkor az a kommunikáció. Tehát ennyi szart és ennyi mocskot egymásra rádobni és a társadalomra rádo, ráborítani, az, az tényleg csak zseniális kommunikációval hát nézd, lehet. A, nézd azért, nem véletlenül hungarikum például a, a liba tömés és az abból származó jó hízott máj. Tehát ez is ilyen, hogy ugyanúgy tömnek minket uh, nokedlivel, bár nem szeretjük megenni azt a sok amit belintömnek, mint ahogy a libát. Töltve vagyunk. Most, hogy közeleg karácsonya, szeretet a halászlé és az áruhiterre vásárolt plazmatévé szent ünnepe, egy pillanatra álljunk, megfogjuk meg egymás kezét és hónunk alatt az új házi mozi erősítővel, meg az összes párgázott luzfenyővel énekeljük el együtt a VR The world aztán ráadásként valamit Olá Ibolyától. Árkot kell ugyanis temetni, még mielőtt belepné a hó, és a frissenhányt földkupaszt tövében csillogó szemmel ölelni minden kommunistát, fasisztát, kereszényérzelműt és kozmopolitát, meg még talán Tordján Józsefet is. Együtt ringani a dallal boldogan, önfeledten, még a könyv ki nem csordul, ahogy megmondta a Geszti Peti is. Mert hogy készül a Magyarországdal új verziója, Amiben jobbos és balos művészek, szocik, szadeszosok, fideszesek és kereszténydemokraták együtt éneklik, hogy az ölelésben bőség az igaz ügyben hűség. Egy épeszű demokráciában mindenki megérti, hogy nincs is rosszabb az előzékeny egyetértésnél az összeborulásnál, meg annál, hogy jaj, Feri haragszom én rád nagyon, de azért gyere karolj belém, érzékenyjünk el együtt. Mert a demokrácia igenis acsarkodás, háború, amikor a politikusok egymás arcába üvöltik, hogy te marha te Ebből látszik ugyanis, hogy komolyan gondolják, és nem csak az Audi álnyolcas, meg a Dél-afrikai és miatt játszák meg az egészet. Persze a politikusok azért kapják a nagy pénzt, hogy helyettünk is gyűlöljék egymást, és persze, hogy nem kell lefejjelni mindenkit, csak mert volt olyan hia, hogy más pártra szavazott. Épeszű demokráciában ettől még akár együtt is ebédelhetnének, elmetnének moziba, esetleg színházba, és talán még össze is házasodhatnának. Sőt, megsugom, ezt az épeszű emberek még itthon is így csinálják. Ez mi volt? Ez az indexből egy, egy publicisztika. Nem tudom, hogy miért, de nagyon megtetszett a szerkesztőnknek, és azt gondolom, és én olvastam ezt a publicisztikát, értettem. és voltam, hogy akkor be is lököm, mert egy viszonylag jó publicisztika, meg az a címe, ami nem hangzott el, hogy gyűlölni jó. <gül> és ennyiben még, még jó. Akkor, hogy befejezzem a gondolat tehát, hogy Magyarországon, ha valami ez a politikai előtt tényleg nagyon otthon van, abban, hogy a tömegeket hergálni. Azt kell látni, hogy Magyarországon akármi is történjék, érezzük magunkat egyre és egyre rosszabbul a bőrünkbe. Lássuk azt, hogy egyre és egyre rosszabb állapotban van az ország, parlamenti választásokon a részvétel az egyeket verdesi. Minden évben lassan megdőlnek a rekordok, ha nem a parlamentin, akkor az önkormányzati választásokon egyre több is több szavazatot tudnak ezek a pártok begyűjteni. Mármint a két nagy. És akkor jön a miniszterelnök, és azt mondja, hogy hát egy dologban, nem, nem vagyunk jók. Minden másban különben rendben van. Egyetlen dologban nem vagyunk jók a kommunikációban. Ez valahogy nem megy. Nem. Nem, nem, nem értem, hogy miért. Nem értem, hogy hogyan. De nem megy. Nem, nem, nem tudok mit csinálni. És én, én meg tényleg így azt látom, hogy elkerekedett szemekkel, hogy, hogy hát ebbe akkora istenek vagytok. De komolyan, hát nincsen nálatok a világon jobb. Bárki ide jöhetne tanulni. Hát komolyan mondom, ha nézzük meg Olaszországot, ahol aztán tényleg mondjuk sok, sokkal több, egész egyszerűen a kul kulturálisan sokkal több az indulat. Hát, hogyha az olasz párt vezetők egy három hetes tréningen lennének Magyarországon, szerintem két hónap múlva már polgárháború lenne abban az országban. Hmm. Hát én biztos vagyok abban, tehát hogyha mi valamitől tudunk példát mutatni az országnak, az országnak, a világnak, akkor pont a kommunikáció, hogyan kell az embereket egymás ellen hergálni. Az összes Bár ez nem a kommunikáció, mert ez már manipuláció. A kettő ebbe a modern világba pontosan ugyanazt jelenti, vagy nem? De akkor még azt is jelenti, hogy pénz. Na jó, akkor még néhány esemes, mert lassan lass, lassan véget ér a műsorban. Igen, Itt. igen, nem is lassan, gyorsan. A papokat meg temessék stadionokba. az sem rossz egyébként. Hát szerintem egy stadionokba senkit ne temessenek. Na mindegy, de hát... nézem, a milyen állapotban van a magyar focia stadionoknak, nincsen akkora nagy értéke. Jó, de képzeld el, hogy stadionba temetnek el, és tíz év múlva már, már, már egy plázában jusszak. teljesen jó. <gül> egy tisztességesen adózó minden 100 forintból 88-at fizet, ez jó lét? Kérdezi Jani. Hát, hát úgy tűnik, hogy igen. Tehát ezeknek az embereknek ez a jó lét. De most még többet fogsz fizetni, na no, az nem lesz jó de, de ez nekem válaszol. Hát Jani... 800-ból 88 forintot adózni, mondjuk az egy kicsit túlzás, de, de még, a magyar, még az adóterhek mellett is, mondjuk összehasonlítva egy bangladesivel, összehasonlítva egy bármilyen afrikai országban élő átlagemberrel, igenis jól élünk, szerencsések vagyunk, mert a nagy globális munka megosztásban, ahol a világ egyik része rabszolga, a másik része meg... meg de egyik része tényszerűen és funkcionálisan rabszolga, a másik része az meg csak a tudatát szolgáltatja ki a, a rabszolgatartóknak, jó. és igazából társadalmi presztisét, helyzetét nézve alapvetően rabszolgatartó, bár mégsem az, mert, jó, mert jó, nem az, csináló Azért ez csak részben igaz, mert ebben az országban van 3 millió ö, mélységes, mély nyomorban élő ember. É, jártam olyan putriban, de, ami... de, de azokról soha nem beszélünk. Hát de, na ez de, az, de te most de beszélsz Ázsiáról hogy... és az ott elnyomott ja. népekről, de nem beszélsz a három millió éhezőről Magyarországon. Jó. Jó. kicsit kínos adat, mert minden harmadik ember. Jó, de, de jó, de, de róluk meg senki nem beszél. Tehát jó, van, van ez, szerintem inkább másfél millió ez a szám, aki, oh, aki, aki, aki, tényleg, aki tényleg olyan színvonalon él Magyarországon, mint, a, mint ahogy, tudom én, egy, bang, egy középosztálybeli bangladesi. Tehát, hogy akik tényleg szabályszerűen nyomorognak és éheznek, de igazából so, soha nem emiatt van a sírás. Az ő házaikban ugyanis nincsen feltétlenül gáz. Vályóggal vályog, van körülrakva, és van benne jó esetben egy kályha, aho ahova a szomszéd erdőből lopott fával fűtenek be időről időre. Nem, nem nem a megszorítások nem őket é, nem, nem őket, őket nem érinti. Igen, őket 16, éve, 16 éve nem érinti semmi, mert 16 éve, különben igazából 50 100. éve, 50 vagy 100 éve nem érinti semmi, mert soha semmi nem jutottál hozzájuk. Néha valamennyi segélyemből fent tudnak maradni, és nagyjából azt meg akadályozza a segélyrendszer, hogy, hogy éjséglázadások legyenek, hogy, hogy a az így is jellemzően mondjuk ezekben a szegény csoportokban megjellemző erőszak az még brutálisabb méreteket öltse. Nagyjából ez, ezt kezeli a többségi társadalom. És a közben meg siránkozik azon, hogy, hogy a második autóra nem lesz pénze, hogy a száz négyzetméteres lakását nem tudja leserélni kétszáz négyzetméteressel. Tehát jó, társadalmi igazságtalanságokról én tényleg szívesen beszélek, és én, és én Tökre együtt érzek azzal a nyugdíjassal is, aki, aki egy életet végig dolgozik, és utána van, mit tudom én, 70-80 ezer forintos nyugdíjamból ki kell jönnie, és ekközben felemelik a gáz, vagy még kevesebb. De, de, de azt gondolom, hogy az igazi nyomor, a szolidaritásnak az igazi helye, azért nem elsősorban ott van. A prioritást is támom minden esetre, ez a második. Rogán bizonyos szempontból egy pöcs. Visszautasítom. Szerintem minden szempontból. Ugyanakkor az tetszik, ahogy elkezdte a parkolási anomáliákat felszámolni, persze, ha hihetünk a híreknek. Hmm. Hát a politikusoknak legalábbis úgy néz ki, hogy, hogy a politikusoktól visszaveszi az ingyen parkolást az ötödik kerületben, ez mondjuk szerintem nem rossz. Jó, de, de, de ez jó, a iselépés. Populistán... Is. Nem, én tipikus, a Blik színlapján szerepelek három alkalommal, e, e, és el tudom mondani, hogy én milyen kemény vagyok, szembe megyek a politikai elitál. Nem az a baj a po politikusokkal, meg a parlamenti képviselőkkel, hogy ingyen parkolnak. Ki a francot érdekel az, hogy ingyen park. Tudod mit? Sért hogy ingyen parkoljanak, ingyen autókat kapjanak ebből. Sőt, tehát kapnak is, és az ingyen parkolás is úgy lesz, hogy ja, most viszont téríteni kell majd a parkolást, ti, hát akkor azt meg majd megkapják támogatásba ugyanúgy, tehát, hogy hogy azt is te fogod kifizetni kis adófizető de, de, de tudod, mit kapjanak százszor ennyit, mint amennyit most kapnak, csak végezzék jól a dolgukat, működjön ez az ország úgy, ahogy működnie kell. Én nem sajnálom a politikusoktól az ingyen parkolást, a legnevetségesebb és a legszánalmasabb pócselekvésnek tartom. Csak egész egyszerűen ez az ország, ez tényleg erről szól, hogy érdemileg csinálni, ez az ország, ez meg az országnak a politikai része szól, hogy érdemileg nem érdemes semmit se csinálni, szerepelni kell a sajtóba, lehetőleg nem is a komoly sajtóba hanem a blígbe, meg a bulvárba, és akkor választásokat fogunk nyerni, akkor szimpatikusak leszünk, meg akkor népszerűek leszünk. És így? Hát itt most szerintem annyi volt, hogy, hogy azt megérezte a Rogán -tóni, hogy büntetni kell a politikusokat, mert az emberek haragszanak rájuk, és most ő megbüntette őket. Havi 20 000 forintot a nyakukba vart, amit meg persze áthárítanak az adófizetőkre, és akkor ki lesz fizetve a parkolás, mindenki megnyugszik, nekünk meg magasabb lesz az adónk.